ljubimise da Srboljice, dobrodošli. Dobro došli svima. Jedan od podvika koji je mnogo u našem hrišćanskom životu, našem hrišćanskom putu, i možda podvig ili ono stanje u kome možemo da prepoznamo Boga kao čovjeku ljubca. Jer ako ga ne prepoznamo kao takvog, kao onog ko nas silno ljubi i koje svoju ljubav I onda kad smo se mi o nju ko nas nije ostavio nego je došao po nas i nekako još čvršće, još snažnije nas sjedinio za sobom u onom maksimalnom vidu izrazu koji imamo u tajni ovoploćenja сույна божје и кроз кого нас почва љубов погађа плож има и спасава сило духа божјег духа светов и чини непрестано сједињеним се богу и у времену и у i poslije smrti u Carstvu Nebeskog. Dakle, veliki je podvih pred nama i cilj tog našeg podvizavanja jeste upravo to stanje da Boga doživimo kao čovjekoljubca, jer On to jest. Nažalost, vrlo često izostaje taj doživljaj što se da primijetiti I po hrišćanima koji pored toliko puta osvjedočene ljubavi Božije prema svakom čovjeku, a tim više prema onima koji su kršteni u njegovo sveto ime i dalje ostaju tužni, dalje ostaju zabrinuti ili ne daj Bože u osjećanju ostavljenosti, što je krajnje nedopustivo za nekog ko se naziva pravoslavnih rišćanima. Posebno je nedopustivo osjećaj samoći ili nekog neopravdano straha ili tuge zbog toga što nas niko ne voli, što su nas svi ostavili. To je strašno osjećanje za nekoga koje Pogođen i obasjan takvom ljubavu i ljubavu takvog Boga koja je evo posvjedočena u crkvi na razne načine i zapravo svi praznici, posebno gospodnji praznici upravo nude nam tu povuku i hoće da nas Nekako, na sve moguće načine, utvrde u toj vjeri da nas Gospod zaista voli, pa je li moguće i pored svega ovoga što sam uradio, da i pored svega toga, pa i pored ovog grijeha, i pored ove izdaje, i pored ove preljube, i pored svih tih prevaraj, preljuba, izdaje, prodaja, da me Gospod i takvoga prima, da i takvoga. Vidite, braćo i sestre, u tajnama naših praznika stoji upravo ta sila i ta istina da sve što je Bog uradio, čitav domostroj spasenja, jeste zapravo nas radi i našeg spasenja radi. Kako i kažem u Svetom Sivogu vjere, koji radi nas ljudi i radi našeg spasenja, sišao sa nebesa i opotio se duha svetoga i Marije djeve i posto čovjek. Kako divno simbol vjera, samo ako hoćemo pažljivo da ga čitamo i polako da klizimo iz te svete isine, da vidimo da, da smo zapravo mi uzrok ova ploćenja Božka. Da je ta velika tajna opućenja zapravo nas radi. I zaista, treba ne mali podvih broćnih srstva, da dođemo do tog nivoja, da shvatimo, da povjerujemo, da se oduševimo, da se onako u pozitivnom smislu pogordimo time i da se onda smirimo pred ljubavnju Boština. Bog je postao čovjek radi nas ljudi ili ako hoćete Bog je postao čovjek radi ne pa je to moguće i zaista kad kažemo potpik e, govorimo e, svjesni da se danas čovječanstvo i čovjek e, nalazi na takvu uniženu položaju da uopšte ne razmišlja na tute i pokušava sebe da na potpuno pogrešan način Pa što više napreduje u tom podvigu, u tom pokušaju da sebe ostvari učini veći, sve smješnije ispadu. Do te mjere je smješan da je do juče od majmuna da bi danas bio pomjeren sa izgledom demon, sa izgledom džalom. Taj pogrešan pravac, pogrešno razvijanje, pogrešno stremljenje dovodi čoveka do sve nižih i nižih самим тим opasnijih pozicija. Zato zaista praznici crve imaju šta da кажу čoveku. I takavko imaju. I čovek treba da obrati pažnju o to jer svaki praznik gospodin jeste praznik čovječiji. Svaki praznik Господа našeg Isusa Hriste, od njegovog svetog začeća, polopoćenja, rođenja, stradanje, vaskresenje, vaznesenje da naše jeste naš praznik. Jer se sve to desilo nas radi i našeg spesenja radi. I upravo nam ti praznici govore kakve su mogućnosti svakog od nas. Ako je gospod mogao da iz mrtv, on je to uradio i demonstrierao je tu silu ljubavi, silu života, silu božanstva kroz ljudsku prirodu da bi i nas ljude hrabrije, da bi nas podstakljalo da razmislimo, da razmišljamo, da bi prilukao važnju na sve, da bi smo kao ljudi prišli njemu i sjedinjali se sa njim, da bi ugljio svoje božanske sile u naše sasude. Kad se vaznosi na nebesa. Zašto on to radi? Zašto je zapravo slišao sa nebesa da bi se opet vaznosi? Pa ako je slišao radi nas, onda se i vaznosi radi nas. I time hoće nam kaže zaista veliku lekciju i zato ponavljamo, treba se zaista napregnuti da bi čovjek mogao da povjeruje u to. Da bi mogao da prihvati taj veliki dar Jer takve darove zaista treba znati i prihvatiti. Takve darove, nešto što je do, do tog trenutka čovjeku bilo ne mogući pomisliti. Pa ne samo čovjeku, nego i sveti angeli čujemo večeras u stihirama kako se zbunjuju kad gledaju Boga u ljudskoj prirodi, kako se vaznosti provezi pored vrlo visokih i svetih i svjetlijih angelijskih činova. Čude se angelji pa kako ljudska priroda pored nas pa evo i iznad nas pituje se serafimi kako to? I njima je to čudno i njima je to tajno. Kako se angelji čude? Onda i čovjek treba da se začude ali i da vjeruje. Zato braći i sestre zaista Nećemo pogriješiti ako budemo tražili od gospoda silu i snagu da nas ukripi, da ukripi naš um, da povjerujemo da je to zaista nama darovano i da je to zaista nasratno. Zaista, hrišćanin ne može sebe nazvati hrišćaninom ako se ne pomiri, da tako kažemo, ako ne prihvati, ako se ne odušeli tim velikim darom. Vaznesenje. Jer vaznesenje ponavljamo dar čovjeku. Ljudska priroda, braće i sestre, a ove ti. A ove ti prolazi kroz sve nebeske svere i ide do nadnebesnih prostora. I time gospod hoće da nas zainteresuje. Za kog? Za sve. A gdje je on ovdje? Pa evo ga u I time hoće nam kažati da živeći u crkvi, da ovako krećući naprijed, evo i ovo bogosluženje, pa i ovaj naš trud da dođemo na ovu službu, pa i ovaj naš trud da odstojimo ovu službu, pa i ovaj naš trud da seperemo naše umove, da ukrotimo naše tijele, da stoji u stavu mirnoj pred velikom tajnom i silom vaznesenja. Sve to, bratje i sestre, neki korak... U tom pravcu ovo naše ushođenje, ovo naše uvaženje u hranu, ovi naši molitveni vapaji i dvigovi, ovo naše kretanje kroz molitvu naviše, to su početci onoga što se daje Bože krunicati istinskim vaznesenjem, odnosno vaznošenjem poslije opštego skrsenja kad Gospod bude došao drugi put i kad će njegova čata njegovi san nazivnici na uh, opravku biti vazneseni i otići u sretanje njemu kako nas uči Sveti Apostol Pavel tako da ovaj naš trud u našem prišćanskom životu od onih malih uh, pokreta, malih trudova našeg malog pošćenja naših malih molitava, naše male milostinje, našeg malog trpljenja, malog slavoslovlja i vrlo, vrlo malog gruboderenja. Sve to, bratvi i sestre, treba da se nadovezuje jedno na drugo i da se ukapši na onu silu koju nam crkva daje, a to je uopućenje Božnog. I upravo probijajući se kroz te tebele zidove neznanje, strasti i slasti i te magle duhova iz podnebe se koju puštaju ispred naših umova, probijući se kroz crku Božiju, mi onda dolezimo i do one tačke u kojoj postajemo vezani za sve mogućeg Gospoda. Za Boga koji je ljudskoj prirodi dao božanske silu. Prepoznajemo u njemu, to jest u crkvi našoj svetoj pravoslovnoj, izvor božanske moći. Samo je potrebno da istremamo to, u tom trudu da gospod vidi, da ga mi poštujemo, da poštujemo njegove svete zapovisi i da ulažemo ono koliko je do nas. Ali treba da znamo da nije sve u tome i da ne zavisi se od našeg trude. Jer evo, koliko god se mi trudili, koliko god mi postili, šta god mi da radimo, to nije jače od smrti. Jer to nije jače od smrti. Kako god projekat da sami povučemo i pokrenemo, nije jače od smrti. Dakle, treba sebe trijezniti tim velikim i strašnim istinama da kao ljudi nismo dovoljni, da je neophodno da se sjedinimo sa Bogom. I onda ćemo kao ljudi u jedinstvu sa Bogom moći da rješavamo i tako krupne probleme i moći da primamo tako velike sile koje se iz Boga ulivaju, izlivaju i ulivaju nas proz njegovu svetu crkvu, pa ćemo onda i mi ustajati iz mrtvih, prije svega mislimo na duhovno mrtvilo, mrtvilo grijeha i strasti, mrtvilo Boga zaborava, Pa ćemo onda, braću i sestve, ne samo pustijati iz mrtvih, nego vidimo da ima nešto što slijedi, a to je vaznošenje na nadnebesne prostore ili siv. To je tek poseban blagoslov i poseban dar. I na to smo i pozvani, braću i sestve. A već ovdje počinjemo da se vaznosimo umom svetim mislima, svetim osjećanjima, svetim i uzvišenim nebeskim željama. Jer, ako nam um bude od zemlje, ako nam srce bude odebdao strastima i privezanošću za svijet i za smrt i za zemlju, nećemo i moći da se vodnosimo braći srsi. Kako ćemo se vazgrati ako nam je blago Na Zato je vrlo važno, vrlo važno da se već ovdje polako odvezuje da bi smo mogli e, ne da se uznosimo sa nebesa sa patnjom i osvrčujući se na zemlju. A osvrnut ćemo se sigurno, čak se nećemo ni odvojiti od nje ako nam blago bude na zemlju, se budemo vezali za ono što zemlja nude varajući i Jer za vaznošenje braća i sestre na nebese neophodna je ljubav за nebesinu. Za vaznošenje na nadnebesne visine neophodna je ljubav prema visinu. Ali ne neka ljubav koja ne zna šta ljubi. Ne. Jer na tim nadnebesnim visinama braća i sestre nalazi se neči presto i tamo neko sjedi, A ko? Tamo sedi otec. Tako da, ako se ne budemo ocu braća i sestu, obraća, ako ga ne budemo prepoznali u vonje njegovog svih, i ako duha njegovog sveta, ne budemo preimali i njime se napavili ovdje za života, u crkvi njegove u svetu i pravoslavne, mi ga nećemo nećemo ga nećemo ga voljeti i samim tim nećemo moći se vaznosimo na sveta nebesa, jer taj koridor to je koridor ljubavi djece sinova prema ocu ako taj uslov izostane, odnosno ako te sile ne budem pazite, konkretno moja ljubav prema ocu nebeskom. nema tu nagađanja nema tu neke romantike Tamo naš Otec Nebeski, kako mi to znamo, vruđe. Ne, to mora Duhom Svetim i srca da idu vapa i pre Otcu Nebeskom. Što se u crkvi sve može desiti i treba da se desiti. Či nevrlo fokusira na ljubav prema Otcu Nebeskom. Ako ono izostane, bratvi i sest, nema nama vaznošenja. Nemamo sile, nemamo duha koji može da nas vaznose. Nemamo dovoljno snažna kriva, koja treba na, da nadvije se serafimske nivore. Zamislite kako je to važno, kako je to vrlo, vrlo važno. A sve to, bratje i sestri, treba ovdje da se desi i ovdje da se započne. Zato nemojmo crkvu da shvatimo pogrešenje i nemojmo da se igramo u crkvu. Mada smo skloni tomu, a ne samo u najboljem slučaju da si igramo, vidimo da ima potpuno e, bezumnih pokušaja borbe protiv crkve. Pa, zar je moguće boriti se protiv nadnebesnom prostoru? Zar možeš svojom pračkom, svojim tenkom, svojom reketom pogoditi nadnebesna nivore? Zar možeš svojim mislima da se nadmudruješ sa onim ko sjedi na nadnebesnom prestovu slavi i čiji duh živi u crvi. Zato može čovek da se prepire sa Bogom, da se namudruje za njim. Zato je, braćo i sest, vrlo važno u crkvi biti poslušan, jer crkva nam govori na prost način, kroz proste simbove i obrede. Prosto povedajte jedan blagoslov mir svima. Rekao bi čovek pop zakrštava i čita. U tom mir svima, braći i sestveni, Otec sa nadnebesnih visina, kroz crkvu, kroz svoje sveštenstvo prenosi i daje mir onima koji taj mir žele. I kogod hoće mir, ali mir sveti i svešteni mir i u zajednici sa Bogom, jer ne možeš ti primiti mir od Otca, a da hoćeš mir sa svojim društvom i u nekoj svojoj privatnoj atmosferi. Taj se mir daje, treba da znaš koga daje, daje ga Otac. I daje ga da bi u milu imao zajednicu sa njim, sa sinom njegovim, da bi osjetio da ti taj mir daje duh njegov i da bi bio u milu se bližniju. Kako možeš da primiš mir, a u nemiru se se bliži? To je nemoguće. I ne samo da je nemoguće, nego ti je svako mir, svima ili mir ti na sud i na osudu, jer širiš nemir. To je veliki griz za svakog krišćanima koji živi u nemiru se bliži, pored takvog izračenja mira i takvog blagoslova koji mir daje. I takve mirne i silne volje da budeš u miru sa Bogom i sa bližnjima, ti opet u nemiru, opet u osuđivanju. I kao tako, nema šanse da se vazneseš na sveta nebesa. Kako možeš da se vazneseš na nebesa, a imaš i nje, kje ima bližnje, zavis, osuđivanje, da ne govorimo o težim poremecojima. Nema nikakvog vaznašanja, nego strovanjivanje u lani. Zato, braći sestre, Mnogo važno da se sad, već ovdje, pogotovo u ovim sveštim danima praznika, koji su, kako kaže sveti Grigorijer, pa vama pogodniji za spasenje. Jer praznici imaju te posebne pogodnosti, jer je um nekako vrkši za otvoriti i za primiti istin. Da počnemo već ovdje, da se spremamo za vaznošenje. Evo, gospod danas, u ljudskoj periodi krenuo, on prvi, ali ne želi da bude sam, nego da se sve pozvao i u crkvi dao sve sile, sve mogućnosti, svu istinu, dao sebe, dao duha svoga svetoga otaca, kroz sina svoga, dao nam je sve, bratvi i sest, samo da ostanemo u crkvi, da je poštujemo, da se Boga u njoj bojimo, da se bojimo tih velikih mogućnosti, jer zaista velika je to mogućnost i treba i strah da je prati sveštvi Boži strah i da se trudimo i da ako ne možemo da pomognemo i drugima nemojmo da odmažemo, da se trudimo i u cerki budemo. I cerkva ima sile da nas zaštiti, da nas sačuva i da nam da silu da da se odovijepimo braće i sestre od svega niskog, troležnog, smrtnog i prolazog i da na nasilu da overtimo braće i sestre u velike visine, sveštene visine, vrvinske visine i da i sami braće i sestre udišemo vazduh na trne presije, gdje nam glava sjedi sa desne strane oca je, da ne sjedi sa desne strane oca ne bi mi ni praznali danas vaznese, zar ne? Da Gospod nije sredesni sranilac, da ne sjedi sad, dok smo mi ovdje, pa kako bi mi mogli da praznimo vaznese? I vaznese je potvrda vaskrse, vaznese je potvrđuje sve što se desilo rani. Dakle, velika sredočanstva, zato budimo u crkvi, ne bojimo se niskih napada, neskih ili princ podnih umova demonskih i svih onih koji teže princ podnje nisi monoljuda kojim dišu taj dah princ podnje odnosno smrt princ podnjim koji pokušavaju da pomovišu kao mirici da damo iznese kao svetlost varajući na uputu nego poučeni praznicima U smjere mi njima, braći i sestre, da se držimo ovog smjera, istočno pravo sveta, sveto sveto otočko apostolskog smjera, koji nam je li naši sveti praznici nude i kroz koje nam se i daje. Nju, braći sestre, da primimo nju, da raspamsamo vjerom, nadom i na krilima ljubavi kako rekli smo, dubav je sljiva koja vaznose, da i mi krenemo na oblacima u sretanje gospodu, da ga sretnemo na vazduhu i susreši ga, da neprestano, neraskidljivo budemo sa njim u njegovom carstvu, u carstvu u oca njegovog i duha svetog. Dvojici jednoslušnoj, nerazdjeljivoj neke slava u dvijekome, jako, amin. Hristos se oznese.